Під деревом зеленим або Малстокський хор Томас Гарді Частина п'ята Закінчення Розділ другий Під деревом зеленим У тому місці, де володіння Джефрі Дея межували з Ялберійським лісом, стояло старезне дерево Не надто високе, але з надивого розлогою кроною Сотні пташенят вилупилися на гілках лише цього одного дерева Цілі табуни зайців і кролів із року в рік обгризали його кору. Із западен між гілками повелазили чудернацькі пучки грибів, і незвічені сімейства кротів та дощових черв'яків прокладали свої тунелі між його корінням. У його тіні і трохи далі розстилалася добре доглянута галявинка, де прогулювалися курчата і маленькі фазанчики, чиї матері сиділи у клітках, розташованих тут же на зеленій траві. Сьогодні всі клітки прибрали, і з настанням вечора тут почали збиратися гості. Всю ніч, не стишуючись, на галявині лунала музика, танці та співи. Напучвання Фенсі давали результат. Всі, як ніколи, стежили за своїми манерами. А вона, для більшої певності, ще й суворо наказала батькові і свекрові не тикати гостям у розмові, бо сучасні люди можуть вважати це образою, а випивши, не витирати рот зовнішнім боком долоні. Ця давня місцева традиція, за її словами, остаточно вимирає у вищих колах суспільства. Окрім місцевих музик із сусіднього села Тентрум-Кленглі, яке давно славилося своїми ударними, запросили також майстра гри на тамбурині. Цих вельми важливих учасників зібрання посадили на тимчасовому помості, складеному з дощок, поставлених на бочки який зіймався десь на три метри над землею. Поки йшли танці, старші гості посідали купкою під стовбуром дерева. Стіл захищав їх від черевиків танцівників, які досить неохоче поступилися їм місцем. Адже простору для піруетів і так не вистачало. Тут дідусі і бабусі, які своє вже давно відтанцювали, розповідали один одному вражаючі історії. А в перервах між ними спостерігали зі свого прихистку за парами – які то наближалися, то віддалялися. Так люди на березі спостерігають за морською битвою в сусідній бухті. А потім знову поверталися до своїх історій. Ті з хто під час пауз між фігурами кидав погляд у бік компанії під деревом, бачили, через музику і шум рощути щось було нереально, що розказують там щось вельми цікаве. Так виразно змахнув уповідач руками, клацав пальцями, стіплював губи через чверть хвилини пильно-пильно дивився котромусь із слухачів прямісінько в очі, через що втого на обличчі з'являвся такий вираз, що деякі з танцівників усе б віддали, тільки б дізнатися, про що то там розказують. Фенсі, скориставшись досвідом, набутим за ті шість годин, які вона встигла провести у статусі дружини, постаралася надати собі вигляду поважної матрони, щоб запрошені неодружені дівчата вповнів відчули всю різницю між своїм становищем і її. Час від часу вона й захватом позирала на свою ліву руку, але так, щоб ніхто не бачив. Дівчина з усіх сил намагалася показати, що хоч порівняно з присутніми без сумніву і посідає цілком виняткове становище, сама вона не приділяє цьому ані найменшої уваги. І що коли роздаючи чашки, тарілки, ножі, видалки чи келихи, вона мимохідь виставляє на показ свою вишекану прикрашену ручку, це виходить цілком випадково. Адже очевидно, що звичайне бажання викликати заздрість у своїх товаришок, демонструючи їм блискучий перстень, принижувало таку досвідчену заміжню жінку. Одіка ж уява була не настільки багата, тож він не встиг так швидко звикнути до свого нового становища. Він ось уже близько трьох годин намагався відчути себе одружним чоловіком, але його вистачало тільки на те, щоб усвідомити, що він Дік Деві, син візника. Зараз перебуває на вечірці, влаштованій управителем Лорда Усекського у віддаленому ялберійському маєтку і зайнятий тим, що танцює і розмовляє з фенсідей. За п'ятьма народними танцями, зокрема її спіши на весілля, двома хороводами і трьома фрагментами з традиційних матроських танців. Гості і не щулися, як прийшов час вечеряти Оскільки на початку літа на траву вечорами спадає роса Столи накрили в приміщенні Після закінчення трапези дік вийшов на подвір'я запрягати коней А Фенсі разом із двома старшими дружками пішла на гору Щоб переодягнутися для подорожі до їхнього з діком нового будиночка поблизу Мелстока. «Довго ти одягатимеш капор, Фенсі!» – поцікавився дік Стоячи біля підніжжя сходів Тепер як чоловік одружений У якого і власна справа є Він дорожив своїм часом А тому надавав кожному слову більшої ваги І кивав з більшою поважністю Одну хвилинку І скільки ж це конкретно? Ну, п'ять хвилинок, Любий Ой, друзі Сказав візник після того, як дік вийшов От завжди у цих жінок так Особливо, якщо йдеться про час, вік чи гроші. Завжди треба брати вище. Ваша правда, щоб мені провалитися, – погодився Джефрі. Схоже, вам Джефрі це наболіло. Та, звісно, маючи мій досвід, чим вона там зараз зайнята? Порядкує зверху у шафах і скринях, чистить димохід. Ми його раз на рік чистимо. Якщо роботу треба зробити, значить її треба зробити, – каже. Байдуже, весілля чи ні? Здається мені десь глибоко в душі вона добра жінка Хіба що десь дуже глибоко? До них повернулася місіс Пенні У всіх трапляються скрутні часи, але дикі Фенсі мають такі шанси на щастя, як і будь-яке інше подружжя Та ніхто й не заперечує Тут до них підійшла місіс Деві і звернувшись до одного із них, дивилася при цьому на іншого «Так, вони будуть щасливі», – сказала вона. «Так завжди буває, коли пара на одній хвилі, як тоді кісфенсі». «Якщо тільки не обідуватимуть, бо тоді не до того», – ставив своє дід Джеймс. «Я вам скажу, сусіди, коли приходить скрута», – узяв візник слово. «От, наприклад, коли у найстаршої дочки черевики лише на розмір менше від матерених, а за нею йде ще цілий виводок», От тоді для чоловіка настають дуже скрутні часи, друзі. Ще які скрутні. Тоді враз спускаєшся з небес на землю. Правду кажеш. Зі знанням справи підхопив містер Пенні. Коли колодки матері і дочки вже тяжко наоку відрізнити. Це добре витвережує голову. Тобі вже точно нема на що скаржитись, Робене, зауважила місіс Деві. Бог свідок, наші діти один другому на п'яти не наступали. «Знаю, знаю», – відповів візник. «Мені з тобою пощастило, Ен. Місіс Деві було вже розтягнула губи в посмішці, але передумала. «А якщо вже вони родяться один за одним, то вже нічого не поробиш», – сказала місіс Пенні, у чиїй сім'ї була протилежна ситуація. «Були б гроші, тоді й з усім іншим можна раду дати». «Хто-хто, а ця парочка вже зуміє заробити?» «Так, це можна». Почувся ручкий голос Ліфа, який увесь час смиренно спостерігав за рогу, за всім, що тут відбувалося. «Усе, що потрібно, так це кілька фунтів для початку, і все. Я знаю одну таку історію». «Що ж, давай послухаємо твою історію, Ліфе», – сказав візник. «Я й не знав, що тобі стане розуму розказати історію». «Тихо, слухайте всі. Містер Ліф розкаже нам історію». «Розказуй свою історію, Томасе Ліфе». Сказав дід Вільям тоном шкільного вчителя Одного разу Непевним голосом почав зраділий лів Був собі один чоловік Який жив у будинку Цей чоловік думав і думав День і ніч думав І от він сказав собі Якби у мене було всього 10 фунтів Я б заробив цілий статок Всякими правдами і неправдами Він таки роздобув 10 фунтів Хто б сумнівався? З іронією в голосі зауважив Нет колком А ну тихо Обірвав його візник Тепер починається найцікавіше Через короткий час Він на тих десяти заробив двадцять Згодом ще подвоїв І вже у нього було сорок На цьому він не зупинився І вже через деякий час у нього було вісімдесят А потім і всі сто Мало-помалу двісті Ви не повірите, але згодом він заробив чотириста Він і на цьому не зупинився І що б ви думали? Заробив цілих вісімсот фунтів так, заробив, продовжував ліф і так захопився, що вдарив себе клаком по коліну з такою силою, аж здригнувся від болю Але він пішов далі і заробив тисячу От так-так, сказав візник, та це навіть краще, ніж історія Англії, друзі Дякуємо тобі за твою історію, Томас Ліфе, похвалив хлопця Дідвільям. після чого Лів знову став смирний, мов та ягнятко Залишивши позаду весь той сміх старі черевики, які їм кидали у слід і старе вино, дік зі своєю нареченою вирушили до свого нового будинку, сидячи пліч-опліч у чудовій новісній ресорній підводі, яку отримав у подарунок молодий візник. Повний місяць тільки почав спадати, і молодим не знадобилися ліхтарі. Вони повільно їхали Ялберівською долиною, де дорогу з обох боків оточували гаї. Дік розмовляв зі своєю супутницею. Фенсі, ми з тобою тому так і щасливі, бо між нами панує абсолютна довіра. І з того часу, як ти зізналася про свій флірт із Шайнером біля річки, хоч насправді то й фліртом не назвеш, я все думаю, як простодушно і щиро було б з твого боку розповісти мені навіть про такі пустощі, якою ти тоді виглядала наляканою. І я вирішив, що розповідатиму тобі абсолютно все про кожен свій вчинок і кожнісіньке слово». У нас не буде секретів один від одного, серденько. Ніколи ж, правда? Ніяких таємниць. Від сьогодні жодних таємниць, згодилася Фенсі. Слухай, що це? Недалеко в хащах раптом почулася гучна мелодійна пісенька. Тьох-тьох-тьох. Ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди. Та це ж Соловейко, прошепотіла вона, і подумала про таємницю, яку ніколи не відкриє.